Wa kala rabbukum u du'uni estegjib lakum. Falëndëruar qëftë Allahus përnënën ta'ala, Ata e falëndërojmë, e lafëndërojmë, I thurim lafde, Vetëmati ja përkushtojme a dhurimin tonë, Vetëmati ja dedikojmë të gjitha a dhurime tona, Vetëmati dretojmë i me lutje dhe përgjirimë, Supsaimi të bindur se ai është i vetmi që ka në dorë plotësimin e tyre. Nuk ka dyshim se nuk ka të adhuruar tjetër veç Allahu subhanahu wa taala. Ai është i vetmi që meriton adhurimin, përkushtimin, lutjet dhe të gjitha adhurimet. Ne nuk ka dyshim se Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem është i dërguari i Zotit Xhelashanu, të cilin Allahu subhanahu wa taala e dërgoi me udhëzim të plotë, të qartë dhe me një fetë të drejtë dhe të kompletuar. Për ta bërë atë udhërrëfyes të njerëzimit, del në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shembulli më i mirë në të gjitha aspektet e jetës dhe të adhurimit. Padoshim Allahu xhaleshanuhu e bëri atë shembullin më të mirë, sipas të cilit duhet të marrin shembull të gjithë krijesat. Të gjithë njerëzit dhe xhindet të cilët shpresojnë që të takojnë për për dhe dhe ta takojnë Allahu Nazzehul dhe ai t'i jetë i kënaqur prej tyre. Prandaj Allahu Subhanu Teala ka thënë në Kur'an: "Pra ju tek i dërguar i Allahut keni shembullin më të mirë." Pra për kdo që shpreson Allahun Subhanu Teala, dhe shpreson që në ditën e gjykimit ai të dal para Allahut Azzehul dhe Allahu Azzehul t'i kënaqur me të, shembulli më i mirë për të është Muhamedi Sallallahu Alejhi dhe Selam. Dhe pa dëshirë shembulli më i mirë që ka dhënë profeti ynë Muhammed sallallahu alaihi ve sellem është shembulli që ka dhënë në lidhje me duan, me lutjet dhe përgjërimin që i ka dedikuar Allahut azzeh uxhal. Në këtë drejtim, sikurse çdo drejtim tjetër, ky profet i zgjedhur na ka dhënë ne shembullin më të lartë dhe na ka dhënë mësimet më të vëyra që ne të adhurojmë Allahun subhanu teala dhe të përkushtojmë atij duat ashtu sikur sa i kënaqet dhe të lumturohemi me plotësimin e këtyre duave dhe lutjeve nga Allahu Azze o Gjel Kemi folu në emisionet e kaluara rreth për kufizimit të duas lutjes Kemi folu rreth kushteve të pranimit të saj Kemi folu rreth edukatës të duas e shumë e shumë qështi dhe tjera dhe në emision në sotëm do të flasim për disa lutje, dua të cilat mësë shumëti i bënd të profetje sallallahu rejve sallam Jo më kotë, profeti indëruar, i ndëruar i Zotit Gjeleshanuhu i përseriste këto dua Sepse padoshimi është Allahu Subhanuhu Taala, ai i cili e inspironte dhe e porositë për një jetë të tillë. Prandaj dhe Pranda ne duhet të jemi të kujdesshëm dhe duhet të jemi të vëmendshëm në të gjitha këto dua, të cilat profeti Sallallahu Alaihi Wasallam më së shumti i, i përsërishte. Dhe të meditojmë thellë në to. Edhe ne ti përsërisim ato sa më shumë, sepse vërtet ato janë dua, të cilat përfshin brenda vetes dobi të shumta dhe i ofrojnë muslimanit dhe muslimanes. Mirësitë të shumta të dyndjes dhe të ahiretit. Nëse ne në lutemi vazhdimisht me to, duke qenë të vëmendshëm në atë që themi dhe duke ju përkushtuar Allahu subhanahu wa taala në atë që lutemi, padyshim që mirësitë do jen të jenë të shumta dhe elhamdullillah ligësit dhe fatkeqësit do të qëndrojnë larg myslimanit dhe myslimanes. Erusallahu subhanahu wa taala që të na bëj të kuptojmë këtë lutje dhe të na ndihmojë që vazhdimisht të lutemi me to dhe Erusallahu subhanahu wa taala të i përgjigjet tëre të lutjeve që ne ja drejtojmë atij. Ndër duat, të cilat profeti sallallahu alejhi dhe sellem i përsërishte më së shumti, është ajo që transmetohet nga Enesi radhiyallahu anhu, i cili ka thënë, "Ky është një hadith muftakun alej, pra që transmeton Buhari dhe Muslim." Ema Muslimi shton në transmetimin e tij, pra Enesi na tregon se më së shumti profeti sallallahu alejhi dhe sellem lutej me një dua, dua e cila në fakt është pjesë e një ajete kuranor. Siç u thot Allahu subhanahu wa taala, "Ka për njerëzve të cilët luten në këtë dynja dhe thon o Zot na jep në këtë dynja por në ahiret ata nuk kanë pjesë në mëshirën dhe në bujerinë e Allahut Azza wa Jell. Dhe ka për tyra thot Allahu Subhanu Teala, thon o Zotin na jep në dynja mirësi dhe na jep në ahiret mirësi dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. Pra luten për të mirat të dynjasë dhe të ahiretit. Nuk nxitohen dhe nuk janë të përqendruar dhe të përkushtuar dhe të fokusuar vetëm në jetën e kësaj dynjaje për të përmbushur dëshirat dhe efshët e tyre. Porsë ata janë përkushtuar që të marrin mirat e dhunjas, të cilat Allahu Subhanu Teala i ka krijuar në mënyrë të veçantë për ata që besuan dhe i përkushtuan adhurimin e Tij, por nuk e harroin madje qëllimi parsor i tyre është mirësia e ahiretit. Dyniaja për ata njerëz është thjesht një vend mbillje, ku ata mbillin atë që do të korrin ditën e gjykimit, premirësive dhe beqative që shpresojnë tek Allahu Subhanu Teala. Pran fakë kjo është pjesë e një ajeti koranor, sikurse E tham pak më sipër, Allahu subhanahu wa taala shanon si se ka dy lloj njerëzish, njerëz të cilët kërkojnë thjesht mirësitë të kësaj dhunjaje dhe përkushtohen dhe lutin edhe Zotin madje lutjet e tyre janë të përqendruara dhe të fokusuara vetëm në arritjen e të mirave të kësaj dhunjaje. Këta njerëz, Allahu subhanahu wa taala na tregon se nuk kanë pjesë në mirësitë e ahiretit. Por ka edhe të tjerë njerëz, adhurojës të Allahu subhanahu wa taala, të cilët sigurisht e përmendëm kanqëllimin pa risor, që Lecin Allahu Te Azehual dhe arriten e mirësive të ahiretit, duke mos lënë pas as edhe dynjan e mirësitë e saj, cilat, si se tham, veçant, pra të cilat, sikurse e tham, Allahu Subhanu Teale ka krijuar në një mënyrë të veçantë vetëm për ata që besuan dhe ju përkushtuan adhurimin ndaj tij. Por çfarë do thotë kjo dua? Kjo dua përmban vetvete të gjitha mirësitë e dynjasë dhe të ahiretit. Dhe synon që të ruhet myslimani, patjetër i ruajtur, jetë i shfutuar nga të gjitha fatkeqësitë dhe vështirësitë e dunjas dhe të ahiretit. Në shpjegim të kësaj duaje, Imami Bukhetiri thotë, Allahu mëshiroft. Para kur ne lutemi dhe i drejtohemi Allahut subhanu teala dhe i lutemi duke thënë, o Zot hyj, na jap në dynja hasanah. Vëreni me kujdes, ne i lutemi Allahut azza wa jall duke i thënë Allahumme. Allah do thotë i adhuruar, ai të cilit ne i përkushtohemi me dashuri, përkushtim, madhërim, frikë respekt, pra sikur i drejtohemi Allahut azza wa jall dhe ndërmjetsojmë tek ai nëpërmjet adhyrimit ton. Pra kjo është një mënyrë e bukur ndërmjetësimi, e cila na jepet nëpërmjet kësaj duaje të mrekullueshme, para ne drejtohemi Allahut azzeh uxhjel dhe ndërmjetësojmë tek Ai dhe kërkojmë që Ai të plotësoj lutjet tona për shkak të imanit dhe adhyrimeve që ne i përkushtojmë atij. Pra i themi Allahumme, o i adhuruari yim, pra ti adhuruar i adhuruari yim, ne ty të kemë zgjedhur si të vetmin që ne adhurojmë, i përkushtohemi, i nënshtrohemi, prandaj ne po të lutemi që të na epsh çfarë a tinë në botë hasna, na jap në botë të mira. Të mirat të kësaj botë i thotë Ibn Qasiri, Allahu mëshiroft, janë të shumta. Duke nisur dhe duke përmendur çdo kërkesë të kësaj botëje, nga shëndeti i mirë, nga një shtëpi e gjerë dhe e kënaqshme, mjaftueshme, që ti jesh i rehat me një grua e respektueshme, e dashur, e mirë dhe e përkushtuar, fëmijët të cilët janë të bindur të nështruar me edukat dhe me të gjitha nevojat e mira që kërkon një prind tek fëmia e, e tij. Duke vazhduar pastaj me një risk halal të gjerë, të mjaftueshëm që të mos kesh nevoj për krijesa, por se madje ti ndihmuesi tyre me një dijetë dobishme, dijetë dobishme rreth Allahut subhanahu wa taala, fesë së tij, adhurimit të tij, dije e cila të të udhëzojë në të gjitha shtigjet e jetës dhe vështirësitë e saj dhe sfidat e saj. Një punë e mirë për një përkushtim në adhurim, të gjitha këto janë mirësitë kësaj dhunja dhe shumë më shumë të tjera, të cilat çdo njeriu synon që të ja Mundsoj vetes ti, e pra ku ne themi o Zot Yyn, ti je i adhuruari Yyn. Neprmjet ti adhurimi ne të nnshtrohemi dhe të përkushtojemi vetëm ty, dhe vetëm tyta dedikojm lutjen ton. Na jap në këtë dynjë të mirë, pra të gjitha ato të mira, të cilat u përmenden dhe shumë më shumë të tjera, të cilat nuk mund t'i numërojm. Pranë Elusim Allahun Subhanu Teala nëprmjet kësaj duaje që të na jap gjithë të mirat të kësaj dynjaje. Pastaj vijojm të themi, o fil ahirati hasanah pra na jep dhe na xhiret të mira. Të mirat e axhiret janë të shumta, dhe ato fillojnë që në momentin ku ne fillojmë të ndahemi nga kjo dynja, pra të ndahemi nga kjo jetë, të ndahemi nga të dashurit tan, nga mirësitë e kësaj dynjaje, për të vazhduar rrugën të vetëm drejt Allahut subhanahu wa taala. Pra janë të mirat, të cilat ne synojmë, t'i mëndsojmë vetes në momentin kur ndajmë nga kjo jetë. E para e këtyre mirësive është pikërisht qetësimi, ngushëllimi dhe qendrimi pran i me lajkeve të Zotit Gjeleshanu. Momentin që ne ndahim nga kërjet, fillojmë të kalohim në akhiret, kjo është momenti më i vështirë. është momenti më i pashembult në përvojë njërzore. Përndaj dhe njëri u ka nevoj përmështetje, përndaj dhe njëri u ka nevoj përmëshirë në Allahus përnu taala dhe për një mështetje nga vëlezërë të ti besimtarë, që vëshë në ta njërës apo me lajke Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala na përgjison dhe thot se ata të cilët than Zoti ynë është Allahu dhe pastaj u përqendruan. Për Allahu subhanahu wa ta'ala duke përmendur disa nga mirësitë e ahiretit, të cilat fillimi i tyre është ky që po përmendim, thot: Ata të cilët than Zoti ynë është Allahu dhe pastaj u përqendruan në këtë rrugë. U përqendruan në jetën e dunjas, kur vjen momenti që të ndahen nga kjo dhunja, ata refillojnë të mirat e ahiretit. Kjo është porta, kjo është hapësja e të mirave të ahiretit. Për sot Allahu subhanahu wa taala zbresin melaikët. Këto thot profeti sallallahu alaihi dhe sellem në hadith të saktë, pran këtij njeriu, pran momentin kur ai do të ndahet nga kjo dhunja dhe shpirti do të dalë jashtë trupit, pran këtij njeriu vin melaikët. Vin melaikët deri kur i shikojnë syri, thot profeti sallallahu alaihi dhe sellem. Me fytyra të ndritshme, të shkëlqyera, pergëzuese, që vin plot muzhdeh dhe pergëzim për besimtarin. Çfarë i thon? Mos u fiksoni dhe mos u trishtoni. Ne mi të dashur i dhe miqtua në dhunja dhe në ahiret. Mos u friksoni për atë që keni lënë pas, dhe për atë që do të vi nga pas. Pra mos u friksoni as për çka keni lënë për fëmijëve, pasurisë, të afërmve dhe keni merak dhe keni shqetësim. Mos u shqetësoni dhe për punët që i kryet në të dyja, sepse elhamdullahu kryesisht ato ishin të mira dhe Allahu xhaleshane dha ato mangësi që ju kishit bërë dhe t'u afal, ravim plot pergjizime. E pra subhanallahu kjo është hapi i parë i mersivet e ahiretit, për të vazhduar pastaj në varr, momentin kur futet brenda dhe i përgjigjet pyetjeve të vërtira që çdo kush do të përgjigjet. Pastaj vazdon gjatkohës se ja ai pret në varme ndeshkim për qafirin, porse për besimtarin alhamdulillah për gëzimin e tij që do të ketë vetëm të mira. Pra në varra ti do të hapet ja një portë, do të jave një dritare nga krahu i djathtë dhe ai do të shikoj vendin ku do të jetë në xhenet. Shpesh aty i vijnë prej të xhenetit, pra prej vendit të tij ku do të jetë në xhenet, i vijnë lloj-lloj mirësish. Kto janë prej mirësive të ahiretit të cilat ne ja kërkojmë Allahus subhanahu wa taala të na mësonjë. Patëm mëmësoi edhe të ne jap. Pastaj vazdon: Mirësia e Ahiretit për të vazhduar ditën e gjykimit, në, në, në vështirsinë e ditës së gjykimit, të ringjalljes, atit merrit të, të madh dhe vështirsi e cikletit të pakrahasueshëm asgjë tjetër. E pra Allahu subhanahu wa ta'ala dhe profeti sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet kësaj duaje na udhëzon që të lutemi dhe t'ia ja kërkojmë Allahut azza wa jall këtë lloj mirësie. Si mendoni, vallë ne kërkojmë Allahut subhanahu wa ta'ala të na i dhuroj këtë mirësi, thjesht vetëm kaq dhe thatë Sigurisht, elus me Allahu Nazal. Çetë na mundsoj të mirat në dynjën dhe në ahiret, por të na mundsoj dhe ato punë dhe fjalë me të cilat ai është i kënaqur dhe nëpërmjet të cilave arrihen të mirat e dynjasë të ahiretit. Sikurse ka thënë Sheikh Saadi, Allahu mshiroft, duaja për të mirën dynjasë dhe në ahiret konsiston jo vetëm në arritjen e asaj çka synon, por konsiston dhe në pajisjen me një forcë të mjaftueshme. Me dijet e mjaftueshme, me ambicet mjaftueshme dhe vullnet të mjaftueshëm, që ti të punosh me ato punë dhe të flasësh ato fjalë, të cilat bëjnë të mundur që ti të arrisësh të mira të dunjasë dhe të ahiretit. Pra, kjo vërtet është një dua e mrekullueshme, e jashtëzakonshme, e cila përfshin brenda vetes të gjitha mirësitë e dunjasë dhe të ahiretit. Për së fundmi, e mbylltë dua, profeti sallallahu alejhi vesellem, dhe na ruajë nga ndëshkimi i zjarrit, dhe na ruajë nga ndëshkimi i zjarrit të xhehenemit. Pra na ruen nga ndhëshkimi i zjarrit, domethënë na largo dhe nga ato punë dhe vepra, të cilat bëhen shkak që të hyjmë në zjarr. Ato punë dhe vepra që bëhen shkak të hyjmë në zjarr janë të shumta, të cilat shpesh herë janë të dashura për mësimanin, janë të dashura për njeriu në përgjithësi, janë të dashura për çdo njeri dhe ai është i prirur drejt padrejtësisë dhe përmbushjes së epsheve dhe dëshirave. Sikurse ka thënë profeti sallallahu alejhi vesellem, që xheneti është i rrethuar me punë të vështira dhe vështirsi. Kurse xhehenemi është i rrethuar me kënaqësi dhe ebshë dhe dëshira. Prandaj është shumë e vështirë që njeriu ta mbajë veten vetëse nëse ai shpreson sinqerisht Allahun subhanuhu te ala dhe është i përkushtuar në adhurimin ndaj tij. Pra, vërtet kjo është një dua gjithëpërfshirëse e mrekullueshme për të cilën na urdhëron profeti sallallahu alaihi ve sellem. Në transmetimin e Imam Muslimit, tek këtij hadithi përmendet se Enes radhiallahu anhu për transmetuar këtë hadith, gjatkohës kur Lutej, jo vetëm që lutej shpesh me këtë dua, ashtu sikurse kishte mësuar nga profeti sallallahu alejhi vesellem që të lutej, por edhe nëse do të bënte ndonjë dua tjetër, ai lutej me këtë dua dhe me atë duan tjetër. Sepse kjo vërtet është dua gjithpërfshirëse, një lutje e mrekullueshme që secili nga ne duhet të ta përsërisë, besoj që sukush so nga ne e ka mësuar të dua, se është nga duat që bëhen në teşehhud, e sikurse do të përmendet në mënyrë veçantë gjatë përmendjes së lutjeve të teşehhudit. Porse duhet përsërisim këtë dua duke qenë të vetëdijshëm, duke qenë të përqendruar në atë çka themi dhe në atë çka synojmë të. Ndër duat që më së shumti i përsërisse profeti sallallahu alaihi wasallam është edhe një dua që ai e përsërisnte në çdo gjendje, në sejdë, duke qenë ulur, duke qenë duke ecur, në të gjitha gjendjet pra. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, "O ti që rrotullon, transformon, e shndëron, e ndryshon zemrat, përqëndroje, forcoje" zemrën time në fen tënde. Kur u shtyty të profetit sallallahu alajhi wasallam, sikur së cil në hadith, si në transmeton Imam Tirmidhiu, para kur u shqyrty të profetit sallallahu alajhi wasallam për këtë dua që kaq shpesh e bënte, duke qenë se ai ishte edhe profeti i Zotit Sp.u.a dhe si është e mundur që të kishte frikë dhe të kishte ndroje dhe hall që Allahu Sp.u.a t'ja forçonte zemrën në fenin e tij, ndërkohë që ai ishte profeti i Zotit, atëherë profeti alajhi wasallam u ala, shqyrty duke thënë, nuk ka në një bir të Ademit Pra nuk ka ndonjë njeri që zemra e tij të mos jetë në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ai e ndryshon atë ashtu sikur sa ai dëshiron. Pra çdo zemër, pre zemrat e njerëzve, është në duart e Allahut subhanahu wa taala. Dhe sikur sa thonë hadith, mes dy gishtave për gishtave të Rahmanit, gishtave të Allahut subhanahu wa taala. Pra ai i vërtit dhe i ndryshon dhe i transformon ato ashtu sikur sa ai dëshiron. Nëse do i lë dhe i forcon në rrugën e drejtë, nëse dëshirojnë sigurisht me urçin detyrin e tij të plot. Duke i dhën atë që meriton çdo kujt, Allahu subhanahu wa taala i devion dhe i largon nga ai rrugë, duke i dhën atë që meritojnë. Pra, edhe ky hadith është një hadith madhështor, i cili është një hadith shumë i frikshëm nëse do të mendonim thellë thellë në të. Provat e njerëzit janë të shumta dhe portat e shejtanit mallkuar, nga të cilat i hyn këtë njeriu, janë të shumta. Zemra është e destinuar të goditet nga provat e shejtanit mallkuar dhe nga vezveset dhe e thythit e tij. Por ndër më të mëdha porta jan porta e dyshimeve në fenë zotit dhe paqartësisë pa, pa diturisë dhe porta e epsheve dhe shfrenimit dëshirave të shfrenuara prandaj që të dyja këto porta kryesorë janë të hapur dhe vazhdimisht mallkuari shqetson dhe e dëmton zemrën e njeriu. Prandaj muslimani ka nevojë të vazhdushme që Allahu subhanahu wa taala ta ndihmoj dhe ta strehoj, ta mbroj me mbrojtjen e tij mërkullueshme mbrojtjen e tij të pakalueshme. Pra myslimani ka nevojë për ndihmën e Allahut subhanahu wa taala që ta ruaj nga këtë lloj ndikimesh nga shejtani mallkuar. Pra myslimani ka nevojë që Zoti xhenishanuhu ta mbrojë zemrën e tij nga padituria dhe ta mbushë atë me dituri. Për ta mbrojë nëpërmjet diturisë të dhuruar, po jo çdo lloj diturie, as dituria që thjet dituri e pastër dhe jo e devijuar, dituria saktë nga Allahu subhanahu wa taala dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që ajo të jetë e dobishme dhe jo të jetë dëmshme. Gjithashtu duhet të jap forcë Allahu subhanahu wa taala që të detyri, që të dha ta zbatorë dhe ta ekzekutor të detyor sipas saj. Pastaj duhet të ruaj Allahu subhanahu wa taala, të rujë zemrën tënde nga epshet dhe vezvesat e sheitanit mankuar, nga zbukurimi që ai i bën njeriu, domethënë për të zhytur në gjunahe. E pra, njeriu ka shumë të vështirë. Ti përballoj vezvesat e sheitanit mankuar, ti përballoj ndikimin e tij të fuqishëm dhe të fortë pa ndihmën e Allahut azza wa jalla. Njeriu është i dobët dhe zemrat e njerëzve janë lehtësisht të manipulueshme dhe të ndryshueshme. Prandaj dhe zemra al-qalb është quhet al-qalb sepse ajo i teqalleb, pas jo serab do thot, transformohet, ndryshon nga gjandje një gjendje në një gjendje tjetër. Më njëherë, papritur ajo ndryshon nga gjandje një gjendje në një gjendje tjetër. Prandaj dhe njeriu ka nevojë gjithmonë, gjithmonë të kërkojë strehim te Allahu subhanahu wa taala dhe këtë lutje ta përsëris vazhdimisht, sepse ai ose do të jetë Peng, ose do të jetë viktim e paditurisë së tij ose e harresës ose do të jetë viktim e epsheve të dëshirave të shfenuara të cilat bëhen shpesh shkak që ai të devijojë dhe të largohet nga rruga e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj, ne profetit sallallahu alaihi wasallam lutej në mënyrë të vazhdueshme me një lutje të tillë duke na mësuar se si ne të përkushtohemi tërësisht ndaj Allahut azza wa xal. Dhe gjithmonë me përgjërim në përunitin më të madhe ta lutsim Allahun subhanahu wa taala që ai Ta shtrëngoj dhe ta forcoj zemrën tonë, ta përqendroj atë në rrugën e drejtë, në, drejt, në rrugën e diturisë së saktë, të punës me themel sinqëritet për Allahun subhanahu wa taala, në rrugën e largimit nga çdo lloj shfrenimi dhe padrejtie, të cilat shpeshherë janë të dashura dhe e shpirti njerëzor anon për ti përmbushë dhe plotësuar ato. Një nga duat që më së shumti ose një nga formulimet që më së shumti profeti sallallahu alaihi wasallam lutej me to është dhe fjala e ti Ja dhe lë gjelali o lë ikram Zdo të thot ja dhe lë gjelali o lë ikram Dhe paras të themi zdo të thot ja dhe lë gjelali o lë ikram Letë të jabim argumentin për këtë lutje Pra ka thëmë profeti sallallahu a reju sallem Haditin të rastonimam të rëmidhiu Zdo të thot e lidhu Pra elzimu Vashdimisht në mënyrë të vazhdushme Sistematike të përseritur Dhe vazhdimisht lutuni Dhe filojni lutjen tuaj Me fjalen Ja dhe l-Gjelali o l-Ikram. Gjdo thot e l-Gjelal, l-Gjelal dhe thot e l-Avameh, madhështi. Pra, ja dhe l-Gjelali o l-Ikram, l-Gjelal dhe thot madhështi, dhe l-Ikram, për pra nga bujaria, ba mirësia. Pra, lutuni duke e filuar lutin tua dhe duke e dretuar Allahotazheogjel me këto dy cilësi dhe atributet e ti. Ja dhe l-Gjelali pra, o l-Ikram. Pra, oti që e poseduesi, sunduesi, pronari, i madh Pra luteni Allahun azza wa jall, fillojini lutjet tuaja më së shunti në mënyrë sistematike dhe vazhdimisht, sikurse ka bërë profeti sallallahu al alejhi ja dhe sellem me fjalët ja dhul jelali wal ikram. O pronari dhe sunduesi, posesuesi i mazhtisë dhe bujarisë dhe bamirësisë pra. Këto më së shunti profeti sallallahu alejhi dhe sellem, për këtë fjalë e përsërishte vazhdimisht shumë herë, ashtu sikurse ti e ke kërkuar pra elzimu elidhu Vazhdimisht, vazhdimisht dhe në mënyrë sistematike lutuni me këtë dy cilësi të Allahut subhanahu wa taala. Ëndëruar Allah, ta Allah musliman dhe ëndëruar motër muslimane. Ai yemi ne që vazhdimisht e lutim Allahun subhanahu wa taala me këtë dua dhe jemi të përqendruar dhe të vëmendshëm në atë që themi. Sa e vështirë mund të jetë që ne gjatë një xhlisi, gjatë kohës kur rrim me njëri tjetrin ose gjatë kohës kur ne bëjmë diçka ose punojmë, ose gjatë kohës kur ne presim qoftë edhe në makinë në duke ecur. Apo duke kryer diçka të themi dhe të përsërisim vazhdimisht të tilla lutje, të cilat nuk marrin vetë sekondat e numëruara, por së shpërbimet që janë brenda këtyre lutjeve janë të mrekullueshme, të pakrahasueshme. Janë shpërbime të cilat i mundsojnë robit lumturin në dynjën dhe në ahiret. Subhanallahu. Nëpërmjet një fjale, e cila është në njohësinë e Allahut subhanahu wa taala, dhe Zoti Jellaluhu kënaqet me të, subhanallahu, arrin kënaqësinë Allahut azza wa jalla vein nuk zëmërohet më prej tij. Sigurisë ka ardhur një hadith nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Robi do të flasë me një fjalë, e cila është në kënaqësinë e Allahut Azzeh. Dhe tek sa fjalë robi nuk i kushton rëndësi, dhe Allahu subhanahu wa taala do të kënaqet prej tij në ditën që ta takojë atë. Ashtu siçor sa ndodh dhe e kundërta. Përandaj pra zotëmotra, pse ti lëm kohët tona të shkojnë dëm, pa u mbushur me lutje të tilla të mrekullueshme? Nëse e thuaj një herë këtë lutje, elhamdullillah ke fituar sevat tek Allahu subhanahu wa taala, ke fituar të mira dhe është presë e madhe që Allahu xhalesh anu të të përgjigjet. Por ka qenë nga tradita e profetit sallallahu alejhi wasallam që ai nëse lutej, insistonte në lutje dhe lutej nga 3 herë. Pa Për nëse përsëlisin 3 herë ose më shumë herë gjatë ditës dhe natës, a nuk është kjo një shpresë më e madhe që ne të na përgjigjet Allahu xhal dhe të të na jap atë që ne synojmë dhe kërkojmë padyshim, që ne duhet i mbushim kohën tonë Me lutje ndaj Allahut subhanu teala. Lutja është adhurimi më i thjesht. Është adhurimi i cili kryhet thjesht duke vënë në punë fillimisht gjuhën dhe zemrën dhe mendjen tënde. Pastaj elhamdullillah Allahu subhanu teala të jap sukses dhe mundësi që duke u përgjigjur lutjes tënde të të mundsoj të punosh ato vepra që ai është i kënaqur dhe ta bën të mundur të arrihet kjo që ti u lutet. Pra le ta mbushim kohën ton me lutje të tilla dhe le të përpiqemi të afrohemi te Allahu subhanahu wa taala me të tilla adhurime. Një lutje tjetër që zakonisht profeti sallallahu alaihi wasallam e bënte në kohën e rukus dhe të secdes. Por që është transmetuar se është nga lutjet që më së shumti profeti sallallahu alaihi wasallam e lutste Allahun me të dhe e përsëritste në mënyrë të shpeshtë dhe sistematike, është pra dhe kjo lutje në të cilën profeti sallallahu alaihi wasallam thotë subhanak allahumma rabbana wa bihamdik Allahumagfirli subhanak allahumma, allahumma rabbana wa bihamdik allahumagfirli kjo eshadith muttafaqun alayh qe etrashton buhardi muslim in fact kjo esh nje lutje te cilin ashtu sikur se shum lutje te tjera profeti sallallahu alejhi ve sellem i ka pernxir nga kurani sikur se theot dhe aisha radhiyallahu anha per ne fund kur zbritje allah subhanahu wa taala suren idha ja anasullahi wal fath Kur t'vi ndihmë Allahu dhe çlirimi i madh, dhe kur ti shohësh njerëz që të hyn në zotin grupe grupe, të hyn për të pranuar fen e Allahut subhanahu wa taala, pra pastroje, lartësoje lëvdojë zotin tënd, duke i përkushtuar ati lavde dhe kërkoi falje ati. Kjo ishte lutja, pra që profeti sallallahu alaihi wasallam, sikur sa dot Aisha radhiyallahu anha, pra që profeti sallallahu alaihi wasallam ezbatoi këtë kërkesë të zotit të ti, subhanahu wa taala, që të lutej Në ruku, para gatrukus, kur ul ei profetit sallallahu alejhi wasallam, thoshte subhanallahu rabbana wa bihamdik, allahummagfirli. I pastërioj Zotë ynë dhe i lavdërua në lavdin tënde, na fal gjunafetona dhe na mbulojë mëtatona. Pra, edhe kjo është një lutje e mrekullueshme, e cila sigurisht konsiston në nisimin Allahut subhanahu wa taala, në, ta në pastërimin e tij nga çdo mëti, në lavdërimin e tij dhe sigurisht që kjo është dukata e lutjes edukata e kërkimit ndaj Allahut subhanuhu teala që para se të hysh në lutje dhe në kërkesën e drejtpërdrejtë të lavdërosh Allahun subhanuhu teala duke i thurur atë lavde duke pastruar nga çdo hemet dhe lartësuar atë dhe pastaj kërkon falje ajo që kërkon para në këtë ruku dhe në sejdë se kjo bëhet në sejdë është pasi e lavdëron Allahun subhanuhu teala është kërkimi i faljes bullimi të metave dhe padyshim bullimi të metave është ndërpunët ose ndër duat që myslimani dhe myslimana duhet më së shumti Talusin Allahu Nazal dhe ti mbushin kohët e tjera dhe sidomos namazin dhe momentet e rukus dhe secdes me me këtë lloj kërkese sepse me faljen e gjunafeve lidhet ngushtë marrëdhënia që ne kemi me Zotin ton Subhanu Teala Allahu Nazal nëpërmjet kërkimit e faljes, gjunafe, të faljes fshihen gjunafet mbulohen tëmetat largohen dhe gjurmët e qeqia që lën gjunafet sepse gjunafet kanë gjurmë të qeqia të cilat lën gjurmë ose lën shenjat e tyre në jetën e muslimanit këto lutje është një lutje mrekullueshme që profeti sallallahu alejhi dhe selem më së shumti e bënte në ruku dhe në secde dhe ne jemi të kërkuar që të shtojmë dhe të spështojmë të tilla lutje të drejtuar Allahut subhanahu wa taala. Allahu sallallahu alejhi ve sellem që të na mundsojë që të lutemi sinqerisht, të plotësoj lutjet tona, të plotësoj kërkesat tona, të rregulloj marrdhënien tonë me të dhe të na bëj që të jetojmë një jetë të këndshme në lutje dhe përkushtimin ndaj tij. Kaj përsa i përket pjesës së parë të këtij misioni, për të vazhduar në pjesën e dytë, edhe me një lutje tjetër që më së shumti profetit sallallahu alejhi dhe sellem i dretohet Allahut Azzehual Gel, që ndronim me ne, Allahu i mëshiruesht, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Fundërim tokon Allah subhanahu wa taala për këtë fema dhështore të mrekullushme dhe për këtë udhëzim të pakrahasueshëm të cilin ne ka sijel të pastër të kristaltë Muhammedi sallallahore i vesillem. Udhëzim në përmjet të cilit ne të dim t'i lutemi Allahu të zhe o gjel, me lutjet më të përshqaqme, më të mrekullushme të cilat janë plot begati, plot mirësi dhe i mundsojnë robit i t'i lumë të ndunjadhe në akiret. Në lutjet që më së shumti profeti sallallahu alaihi wasallam i, i përsëritte, kur ishte në prezencë të shokëve dhe në mejliset për në mbledhjet dhe tubimet që ai zhvillonte me njerëzit, është edhe lutja e mëposhtme, në të cilën transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam, pra transmetohet nga Ibn Umari radhiyallahu anhuma, që ka thënë, thot Ibn Umari radhiyallahu anhuma, ra' do ta gjeje profetin sallallahu alaihi wasallam nëse ishte në intubim, kur ngrihej nga intubimi, rrallë i shfutonte që profeti sallallahu alajhi wasallam të mos lutej me këtë lutje për shokët e tij. Pra, gjithmonë kur ulën tubime, pasi ngrihen nga ato tubime, ai lutemi një lutje të veçantë për veten dhe për shokët e tij. Çfarë thoshte profeti sallallahu alajhi wasallam? Dhe kjo ishte lutja e shpeshtë. Për shekusë e thotë Ibn Umari, rrallë ndonte që të mos lute profetin sallallahu alajhi wasallam e, e lutje të tillë. Kjo lutje është si vijon. Pra, o Azotuin, o ti që ne ti jemi përkushtuar me adhurat tona modeste, ndoshta të mangëta, por që përpiqemi të të afrohemi te ti, o Zot pra, na dhuro. Cilat janë ato që ne i kërkojmë Allahus subhanahu wa taala sa herë që ngrihemi nga tubimet tona, që të na dhuroj. Pra na dhuro, numëroni, të nderuar vëllazë dhe motra. Pra na dhuro frikë respekt, dashuri të mjaftueshme për ty, e cila të bëhet shkak dhe të bëhet pengesë mes nesh dhe gjunafeve ndaj teje. Pra, nëse ne nuk na dhuron hashiet mjaftueshme, pra nuk na dhuron frik respekt, pra të telespektojmë dhe të madhurojmë aq sa ti e të mjaftueshme që të mos bëjmë gjunafe ndaj teje. Nëse nuk na në dhuron dashurinë të mjaftueshme dhe shpresë të mjaftueshme për shpërblimin tënd, ne nuk do të kemi mundësi të bëjmë durim ndaj gjunafeve dhe rendjes e vrapimit pas përmbushjes së epsheve dhe dëshirave tona të shfenuara. Pra, na jep frik respekt, madhërim të mjaftueshëm për ty. Shpreh se dashurit mëaftëshme për ty, që kjo të bëhet pengesë mes nesh dhe dëshirave dhe cytjeve të shetanit mallkuar për të na zhytur në gjunafe dhe shfrinim. Gjithashtu, më dhuro bindje të plot ndaj teje, bindje për të zbatuar urdhrat e tua dhe për të larguar ndalesat e tua. Nëse nuk të jap yep Allahu subhanahu wa taala, nuk krijon Zoti xheleshanu në zemrën tënde në shpirtin tënd bindje të mëaftëshme për të zbatuar urdhrat dhe për të larguar ndalesat e nuk e për t'yurë në gjenet. Gjeneti është i lidrë në ngusht me bindin ndaj Allah dhe profetit të ti. Nëse nuk i bindesh urdrave, nuk i largohesh ndalesave, në shenjë dashuri për Allah, në shenjë madherimi dhe shprese për shpërblimin e ti, gjeneti është vetëm endër. Për ndaj dhe në Allah e lusim që aji të na jap bindje të mjaftushme ndaj ti, të na krijoj në zemrën tonë, në shpirtin tonë, një forcë ambit se edhe vullnet të mjaftush që ne të zbatojmë urdhrat e tij, të motivohemi, të zbatojmë urdhrat e tij, të motivohemi që të largohemi nga dalësat e tij dhe këtu let bëhemi nga ata, të cilët meritojnë xhenetin e Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu azza wa jall, indëron duke i futur në këtë xhenet. Jeta e dynjas nuk është mbush me lule. Pra, njeriu nëse pranon Islamin, nuk sa i do të thot se ai do të jetë në një kopës me lule. Po, shpirtërisht do të jetë i lumtur, do të jetë i qet, i kthjellët në rrugën që ka nisur dhe plot shpresë dhe kënaqësi për atë që e pret tek Allahu subhanahu wa taala dhe vërtet këy është një gjenetik sa i dunjaja. Porse jeta është e mbushur me prova. Jeta është e mbushur me fatkeqësi, dhimbje, ndonjëherë dhe me situata të cilat vërtet janë shumë të vështira dhe kërkojnë durim shumë të madh dhe kërkojnë atë që quhet el-yaqin, siguri e plot në premtimin e Allahut azza wa jalla dhe në vërtetësinë e këtyre premtimeve. Shpeshherë, domthonë kur ndodh që dobësohet siguria jonë për premtimin e Allahut subhanahu wa taala Dobësohet siguria jonë dhe dobësohet imani ynë shpeshherë në ndiem shumë të vështirë të përballojmë qoftë edhe sprova të vogla dhe gjëra kalimtare, e si mundu ndodhomë me sprova të mëdha? Shpesh, pra kjo dynja mund të na përplasë në shumë sprova dhe në shumë dritime, prandaj ne kemi nevojë për atë që quhet el-yakīn, siguri e plot në premtimin e Allahut azza wa xal dhe në mirësitë dhe shpërbimin e ahiretit. Siguri e plot që Allahu azza wa xal do na përgjigjet dhe siguri e plot që ajo që na ndodhë dajoj që ka për të ndodhur me ne është tërësisht konform urtësisë së Allahut subhanahu wa taala dhe më e mira për ne. Sepse Allahu zotërej gjithmonë synon të mirën për ne, synon për robën e tij vetëse atë që është më e mira. Nëse robi do të dinte, do logjikonte dhe të arsyetonte drejt. Prandaj dhe ne lutemi, pranojë Zoti sigurisht mjaftueshme në të gjitha këto që folën për pra në, në premtimin tënd, në urtsinë tënde, në shvrimet e xhenetit dhe faljen e gjunafeve, na jep siguri të plotë që ne ta kemi të thjesht të kalohim fatke cite kse dënjaje. Pra lutemi në vijim, lut e profetit sallallahu rejësillem, për disa nga mirësit më të mërkullushme dhe më të rëndësishme dhe më të vyra, që njëri u duhet të sunoj që t'i ketë dhe t'ja mundësoj vetës e ti. O Zotimath, në mundëso dhe në begato vazhdimisht me dëgjimin tonë. Në begato me dëgjimin do më dhe në fillimisht, Të dhigjojm, të të të dhe më nga ata që dëgjojmë, ta kemi shqijsen e dëgjuarit, sepse nëpërmjet dëgjimit ne dëgjojmë fjalën e Allahut subhanahu wa taala, dëgjojmë argumentat, dëgjojmë premtimet e Allahut azza wa jall, dhe mbushet zemra jon me shpresë për premtimin e Allahut subhanahu wa taala, dhe zbukurohet jeta jon, dhe lehtësohen provat ona, lehtësohet zbatimi i urdhrave dhe lëndja ndalesave, lehtësohet bindja ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe adhurimi i ti. tij. Në begatohë në dëgjime tonë, mos në lejo dhe në largohë nga dëgjimi gjerave të cilat nuk në kënajqin, ose cilat bën që ne të marim gjunahë dhe të rëndohemi me gjunahe të këllasë për në tala. Pra në begatohë në shikimin tonë, pra në jepë që i se në të shikuarit të mirësi ka që të pakrasueshme, të mërkullushme që shikimi bëje këtë që vazhdimisht të jetë prebegative që nuk në largohen dhe, Ruaji shikimet tona nga gjërat e ndaluara. Bëj të shikimet të shikojnë argumentet e Zotit subhanallahu te, meditojnë në krimin Allahus subhanallahu te dhe të thellohen sa më shumë për të ritur besimin dhe për t'u afrohur tek Allahu azza wajel. Dhe na beqatoj me forcë trupore, shpirtërore, mendore në mënyrë të vazhdueshme për sa kohë na jep jetë. Pra, le të jenë të beqati dëgjimi, shikimi, forca jo trupore, shpirtërore dhe psikike le të jenë të vazhdueshme deri në vdekjen tonë. Lutje profetit sallallahu alejhi wasallam, merr hakun ton kundër atyre të cilët na kanë bër padrejti. Pra lutje profetit sallallahu alejhi wasallam që Allahu azza wajel të marr hakun ton kundër atyre të cilët na kanë bër padrejti dhe na ndihmo dhe na jap fitore o Zot hy, na jap triumf kundër kujtdo që na lufton dhe na kundërshton dhe tregon armiqësi ndaj nesh dhe shprek të armiqësi me të gjitha përmasat dhe me të gjitha dimensionet. Pra na ruaj o Zot dhe merr hakun për ne. Ne nambro nga një popull zulumqjar. O Zot hyj, mos e bëj që fatkeqësit tona të jenë në fen ton. Po, fatkeqësit mund të jenë në shëndetin ton, pasurinë ton, në gjithçka që na zhdëm për pasuritë të kësaj dhunjaje. Por o Zot hyj, të lutemi që këto fatkeqësi të mos jetë në fen ton. Theja jon është gjëja më e vëyr që kemi, gjë e cila nuk duhet kurse si të preket, nuk duhet kurse si të cënohet. Prandaj dhe ne lutemi o Zot që kjo të mbetet e pacënuar. Lidhja jon me Allahun Subhanu Teala duhet mbetet gjithmonë e fortë dhe duhet kultivohet kjo lidhje dhe duhet kultivohet sa më shumë edhe të ngushtohet kjo lidhje me Allahun Azza wa Jell, ndërkohë se si nuk duhet të cenohet. Dhe mos e bëj këtë dynja çështjen që më së shumti shqetësohemi për ta. Çështja për cilën ne më së shumti duhet shqetësohemi është ahireti. Klensi Allahu Subhanu Teala, ndërsa dynjaja është është e siguruar dhe e garantuar nga Allahu subhanahu wa taala. Allahu xhelashan është do krija që ka krijuar, i ka dhënë gjithçka për të cilën kanë nevojë, atëh kjo lutje është më se e përshtatshme që më së shumti përsëritet nga myslimanët dhe myslimania gjatë ditës dhe natës dhe sidomos në kohën kur mblidhen në mbledhjet e tubimet e tyre, pasi ngrihen nga tubimet e tyre, le të lutosim Allahun subhanahu wa taala me këtë lutje, duke përfunduar profeti sallallahu alaihi wasallam lutet dhe thosht: O Zoti i Madh, mos bëj që mbi ne të mbizotrojnë ata të cilën nuk kanë mshirë për ne. Subhanallahu, çfarë lutje të mrekullueshme. Lutje të cilat nuk kanë lënë aspekt të jetës, nuk kanë lënë mirësi të kësaj dhunja apo ahireti pa përmbledhur. Nuk kanë lënë sherr apo fatkeçi apo sprov pa kërkuar që të na mbrojë Allahu Subhanallahu Teala për tyre. Lutje të mrekullueshme të cilat nëse ne jemi të vëmendshëm dhe gjithmonë në tubimet tona ne i përmendim apo gjatë kohës son ne i përmendim në mënyrë të më vazhdueshme, padoshim që jeta jon do të jetë më e bukur. Lidhjarë jonë me Allah, ala, do tjetë me afort dhe për dushim në mëturia do tjetë një je diqka që jetohet dhe përjetohet nga mësumani dhe mësumania që atë ditës dhe natës Hëllusë Allah, të falë gjunafe tona të imbuloj të metatona mësibish ka kato për largimin dhe për vendosin e distanset dhe largimin mes nesh dhe Allah, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t فَقُولُوا ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ